Мирон Кандиба вже витинав на своєму баяні польки, вальси і кадрилі. Та так хвацько і закаблучисто, що навіть ті, хто порався коло столу, пританцьовували на місці. Приїзд нових машин і музика на якусь хвилю примусили хлопців обернутися. І коли вони знову глянули на дідове подвір'я, бобешка і Бобенця уже не було. Вони зникли так швидко і тихо, що хлопці і не помітили. Дід Коцюба водив по землі граблями, згрібаючи скошену попітином траву, і мружився чи то від сонця, чи то від прихованої у вуса усмішки. Серед приїжджих побачили хлопці і своїх батьків, і одразу весь отой очікуваний прийом набрав характеру сімейного торжества. А герої наші як усі, мабуть, хлопці на світі нічого так не любили, як сімейні свята. Та й що ж може бути радіснішого за свято, коли розпашіла заклопотана мама у фартушку поверх святкового плаття порається біля столу, нарізаючи і розкладуючи по тарілках щось неймовірно смачне і духмяне. А тато у сніжно-білій сорочці з яскравим галстуком крутить головою, бо святкова сорочка завжди трохи душить і, переставляючи на столі пляшки, весь час усміхається. А ти крутишся у них під ногами, і все в тобі нетерпляче смикається і підстрибує, і ти пританцьовуєш від нестримної радості. Свято! На те і свято, щоб радіти. І хлопці б таки, мабуть, раділи, якби... Якби не ота думка, яку кожен з них приховував від друзів, але яка кожному свербіла, муляла в голові і не давала радіти. Думка про тайфун Марусю. Майже все село зібралося вже біля столу, а тайфун Марусі не було. Де ж це вона? Чи не трапилося з нею чогось лихого? Куди вона пропала? Хлопці стурбовано позирали навколо, нишпорили очима. Та дарма. Отже ж, сама була за капьорщиком, як каже циганів тато, усієї оцієї петрушки. І раптом так несподівано, і так таємно зникла. Може, у якусь катастрофу втрапила? Може, Хто зна що з нею зараз? І ніхто нічого не знає. Всі собі веселяться, танцюють під баян Мирона Кандиби. І вже ондо зриваються співати «Мільйон, мільйон, мільйон алих роз» виводить тонкий дівчачий голос в одному кінці столу. А в другому чоловічий басок бубонить «Червоні маки, квіти кохання». А її може і справді рятувати треба. А тут Горлопанівка якась. Не було і нового голови. І комсомольця Васі не було. Ну, для того, може і добре, що його не було. Бо клавка Ондо біля Сергія Туриста так увивається, так очима пряде. Сергій і не дивиться, а вона все одно. О, ти диви, голова на лисапеді, вигукнув хтось. І справді. Дорогою бадьоро, накручуючи педалі, їхав на велосипеді новий голова колгоспу – Максим Богданович та Насієнко. Люди загомоніли – ова, може і бричку відновить, як Михайло Львович. А що, і правильно було б. Хай хоч на ракеті літає, хоч пішки ходить, аби господарство підняв. І то правда. Скільки ж можна у районі задніх пасти? Добре було б, якби так уже хочеться, щоб побачимо-побачимо.